Andal san Andal san Andal san Andal san Alhamdulillah rabbil alamin wasalatu wassalamu ala rasul sallallahu alaihi wasallam amma ba'd Dosli smo do 30. hadisa u komentaru hadisa umdatul ahkama od Makdisija Naš od hadisa koji imam še uh, Mahdisi izdvojio iz dva sahiha i uslovio je šat da budu mutefekunalehi hadisi koji govori o propisima fikskim. Do sada smo u 29 došto do 30. hadisa. 30. hadisi je An Mejmune Bint Harith zaođi nebija sallallahu alaihi u sallam od Mejmune kćerke Haritha uh, žene vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam enaha kale da ona rekla pa ona u nastavku opisuje kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzimao gusul u detalje odnosno ovdje je opis gusula onog kako mi kažemo gusula po sunetu dok je gusul uh, osnovni uh, opći gusul je to da, da znači da uh, ima dva šata osoba zanijeti i da a, znači, polije, odnosno okupa čitao tilo sa vodom. Znači da ima nijet gusula i da, da, znači, da, da čitao tilo pokasi vodom. Znači to je, to je znači, osnovni, osnovni gusul i to je minimum što mora uratiti od gusula. A detalje ovdje kako je opisano u hadisu, to je onaj gusul po sunetu, koji bi trebalo praktika da praktika ima, osim ako se desi izuzetak. Jel? Znači sunet je da se ovako uzima gusul kako je u ovom hadisu. Kaže: "Vodatu rasulallahu salallahu alejhi ve uh, vedu el-janabati." Kaže: "Ona stavila samallahu pomoslaniku salallahu alejhi ve sallam vodu za junubluk, da se okupa Kari fa aktha bi yaminehi ala yisarihi marratayn wa thalathah." Kaže: "Pa je posu uh, desnom rukom na lijevu ruku tri puta posu vodu da opere ruke, znači shake." ثُمَ غَسَلَ فَرْجَهُ Zatim je, kaže, oprao svoj polni organ. Naši prvo je oprao dva, tri puta svoje šake, a zatim je, kaže, oprao svoj polni organ. ثُمَ دَرَبَ يَدَهُ بِلْ عَرْدِ او الْحَایتِ Martain او ثَلَاثًا Kaže, zatim je, u, doslovno, bukvalno, preuznači, udario rukom od zemlju ili od zid dva ili tri puta, odnosno obrisao je onaj ljepljivi dio, Ne, a, ljepljivi dio a, koji je a, otklonio sa polnog organa. Znači, a, a, njega je potrao po zemlji ili po zidu. Thume medmada uastanšak. Zatim mi kaže, izapravo usta i izbacio iz nosa vodu. <coughs> U nas ubacio vodu. Thume gasele veđehu uazira ajhi. Zatim opravo lice i ruke do laktova. Onoсно otprilike ono što što liči na abdest uzimanje abdesta. Kaže: "Suma afada ala ra'sihi ma kazati ma posu vodu vodu po glavi svojoj. Suma gasele ayra jasad a nakon toga opravo ostali dijelove tijela." rivajte mu došlo znači ima više rivata rivajte mu došlo da je počeo desnom stranu, pri lijeve strane u drugom rivatu ima popunjeno da je da, je opra, da je uzeo abdest kao što se uzima znači potpuno kako se uzima abdest mimo pranja nogu jedno u rivatu je došlo znači da da je, da je oprao noge u drugom rivatu je došlo da nije oprao noge da je noge oprao na kraju gusula znači ovo, ovo ja da punjamo seve mimo gdje se došlo u mom rivatu kada sumete nahha fa gasala rijlei zato kažete nah znači malo se pomiri u stranu i kaže oprao svoje svoje noge, svoa stopala fa taitu bi khirqatin falam samo kao sa şekerpom a on je nije htio odnosno odbio je. djala yanfudo alma'a bi yadihi kaje bacao je odnosno kako se kaže onaj otlaňao je vodu sa tela sa svojim rukama znači ovako bi on rukom zgonio znači uh, uh, kapi koji su išle po tijelu a nije htio da uzme krpu odnosno peški današnjim reč, uh, riječima rečena. znači to je opis u ovom hadisu od Mejmune uh, malo predstav smo spomenuo znači da imamo u drugim drugi ashaba u opisu uh, uzimanja gusla poslanika sa Lovam srednim imamo de, detalje određene pojinta u tome znači suština o, ovog opisa je u tome da se gusl uzima na način na nači da se uzme na početku samog gusla nakon što se operi puni organ da se uzme abdest. eh klašni abdest. u jednoj verziji da se uzme do kraja abdest sa pranjem nogu, u drugoj verziji bez pranja nogu, stopala. u toj verziji gdje se na operu stopala od početku, stopala se operu na kraju. A onda nakon toga se opere čitavo tijelo prvo glava, pa onda desni dio tijela, pa onda lijevi dio tijela. Znači to je rezime ono što je došlo u hadisima u opisu uzimanja gusula po sunetu. Kako je najbolje, najispravnije da znači, se uzima gusul bez obdra što znači, što budemo pod, pod tušem e, ili u ukadi, zavisi kakva kupatila imamo. Znači najispravnije, najbolji da gusul se uzima na ovaj način kako je spomenuto po sunetu i da to bude praksa. Čovjek treba se navikni na to. A da izuzetak bude nekad ono da, se, da, se, da se okupi na brzinu ono, ili da skoči u vodu, da ode u bazin ili tome slično, Ovo, da samo zanijeti i e, da uđe u vodu, da izađe i da ima gusul. Ili ako se osobi žuri, da samo na brzinu sebe opere tijelo e, i da je uzeo gusul bez, bez ovog načina uzimanja po sunetu. Znači, trebalo bi da, nam, da bude praksa da se naviknemo, da stalno uzima gusul na ovaj način kako opisano ovim hadisima. <kuh> Hadis ukazuje na sljedeći, znači koristi hadisa su sljedeći, da u hadisu je došlo, znači da je propisano na početku abdesta da se operu ruke. I to ovdje je u hadisu, da je spomenuto da se operu dva, tri puta. U prijetodnom hadisu, mi smo imali prije toga također hadisu kojim, kojim se opisuje Gusu poslanika, čini mi se da je bio od Aiše, je li tako? Stina nije, znači nije, nisu spomenuti nisu detalje toga detalj na koji način se uh, uzima znači detaljno abdest. <clears throat> Pardon, uh, da se uzima onaj abdest na početku gusula. Na koji način se uzima taj abdest. Uh, sljedeća stvar koja se razume iz ovog hadisa je pranje punog organa. U sklopu znači, uzimanja uh, gusula uh, na način kako to radi poslanik sam srednjem ulazi obavezno samo početku da se operi znači da se operi puni organ i da se znači prilikom otlanjanja uh, onog ljepljivog dijela tekućine sa polnog organa da se, da se on obriše ili današnjim sredstvom rečeno da se onaj koristi uh, neki deterdžent neki šampon nešto gde se može uklon taj lepljivi dio koji bude na polnom organu na polnom organu također ga radi sukazuje uh, da Naš znači, imam des farkova ispod na ne mogu raspomnjati detalje. Mu, kaže u hadisu na kraju hadisa došla da je una došla sa, sa krpom. Kako bi se obrisao poslanik sallallahu alejhi ve i on nije uzeo krpu. Nije htio da uzme krpu, nego je nego je presušivao svoje dijelove tijela sa svojim rukama. To što nije uzeo to ne znači da je mekruh. To znači da nije ispravno da kaže neko da da mekru se brisati, znači. To što nije uzeo ne znači da je mekruh i ne ukazuje da je mekru, i nije, znači, nije i nije išaret i rekao da je mekruh samo on znači, nije htio da koristi tu smo glasili učenjaci zato navodi to također uh, izad se je razumije da da nije obaveza trljanje organa tijela prilikom uzimanja gusula delk znači nije vađib kao što nije znači vađib i u gusulu u abdesu tako nije vazibni u gusulu znači dovoljno da se polije voda kao što došlo da i su da je polio svoju glavu pa je polio kaže ostali ostali dijelovi tijela znači ni spomenuje da on trljao da je svaki dio tijela morao preći da, da potrlja mada je mu stehab mu stehabi da se trlja znači al nije važan Abdest i gusul su potpuno ispravni da osoba samo pokvasi one dijelove tijela koje, koje treba da operi da uzme recimo ako treba oprati ruku do lakta da uzme da svojom rukom da samo pospije vodu Po, po, po tom dijelu da prijeđe voda ili stavi pod, pod česmu da prijeđe voda ne ima, a, ako ne bi prešao rukom preko, preko toga znači avdes se potpuno ispravan a, i znači nije to važiv nije obaveza prilikom uzimanja ni avdesan se mora, da se mora trljati dio tila koji se peri <gled> dovoljno je a, također iz hadisa se razumije da je dovoljno prilikom uzimanja gusula da se tijelo operi samo jedan put. Znači, jedan put misli se, jer došlo u hadisu, da je opravo ostali dijelove tijela, da ne spominje se da je opravo jednom, dva put, tri put, tako da. Znači, dovoljno je jedan put da prijeđe odapreko svih dijelova organa koji treba oprati i da se, time, da se time smatra da je da je time zadovoljeno uzimanje gusula. And then, and then, and then and da nosim nosim nosim